Veckan som gått har varit riktigt spännande för mig då jag, två väninnor och ett gäng egna och lånade barn har varit statister i den tv-serie där min son Charlie spelar en av rollerna. Vi hyrde ett hus några dagar hela gänget i närheten av inspelningsplatsen så det blev en minisemester och ett litet filmäventyr. Som statist vet man ju inte ens om man kommer med i det färdiga resultatet, men för mig är det så roligt att få se inspelningsplatsen och i detta fall också den historiska scenografin. Nu får vi vänta ett helt år för att se om vi passerar förbi i bakgrunden. Dagens avsnitt handlar om den kvinna som blev den sista att avrättas i Norge i fredstid. Hon var själv ingen talför typ så berättelsen är uppbyggt mycket på det som berättades om henne. Ha med i det när jag berättar om Sofie dotter. Redan tidigt på morgonen, den 18 februari- 1876 kom folk gåendes från olika håll längs de snötäckta isiga vägarna mot Fredrikshals avrättningsplats. Mörkret låg tungt över de tusentals vandrarna som denna dag förväntades få se något så ovanligt som en avrättning. Dessutom handlade det om en likvidering av en kvinna. Kylan kröp in under kläderna på den väntande folkmassan. Irritationen ökade i takt med att morgonljuset smög sig på. Var det inte dags någon gång? Exakt klockan åtta hördes ljudet av marscherande fötter som rytmiskt närmade sig. Folket skingrades och ett kompani från underofficerskolan på Fredrikstens fästning plöjde fram genom havet av åskådare. Ett, två. Männen bildade en avspärrning mellan schavotten och åskådarna. Man visste aldrig vilket tumult som skulle uppstå vid sådana här känsloladdade skådespel. Så kom till sist tre hästdragna vagnar körandes och återigen skingrades folkhopen. Burop och visslingar hördes. Den första vagnen bevakades av ridande polis vilka tryckte de skränande människorna åt sidan. I den satt hon, kvinnan som snart skulle dö, tillsammans med sin präst, byfogden och en läkare. I de två efterföljande vagnarna satt polismästaren och tre officerare samt fyra representanter från rättsmyndigheten. Alla herrarna var klädda i sina allra finaste gala uniformer. Civilisterna var klädda i frack, vita handskar och cylinderhatt. Detta var en allvarlig stund för det norska samhället och klädsen, den skulle vara därefter. Då den enda kvinnan i sällskapet steg ur vagnen tystnade allt alltsgrän. Med stadiga steg gick hon upp på chavotten mot böden och hans knäckt förbi kistan som stod beredd att minuter senare ta emot hennes kropp. Kvinnan visades att sitta ner på en förberedd stol och en konstapel stick fram med ett glas vin som hon tömde i ett svep. Därefter läste byfogden upp domen varefter sockenprästen höll ett kortare tal, följt av en bön. Han var påtagligt rörd av stunden. Kanske inte så märkligt då han tillbringat många timmar i samtal med denna kvinna innanför fängelsemurarna. Ritualen påbjöd att den dödsdömda skulle svara på ett antal frågor. Däribland om hon erkände de brott hon dömts för. Något som den dödsdömda stillsamt bekräftade. Innan domen skulle verkställas hade kvinnan fått lov att läsa upp en religiös sång. Ur en svensk salmbok läste hon hymnen Källan, alla tio verserna. Därefter knäppte hon av sig sina manchettknappar- och gav dem till prästen som ett minne av henne. Hon tog av sig sin huvudduk och knäppte upp klänningen i halsen- så att den skulle vara ordentligt blottad. Sedan tog hon prästens hand med orden- «Nu går jag hem till Jesus, jag». I några få, lugna steg- var hon sedan framme vid blocket där hon la sig ner med halsen mot den svala träytan. Bödelsknäkten såg till att hon fick ögonbinden på sig, något som den dödstumda uppenbart tänkt hoppa över. Så var allt redo för att avsluta den dömda kvinnans liv. Prästen började rabbla fader vår med blicken vänd bort från den liggande kvinnan. Därefter föll bilen. Vem var då denna kvinna som kom att bli den sista av sitt kön att avrättas i Norge? Hennes namn var Sofie Johannes dotter och hon var faktiskt svenska även om hon under många år arbetat i Norge. Dopnamnet var det svensk klingande Sofia. a byttes ut mot ett E efter flytten till den norska delen av Sverige. Sofia föddes i Ertemarksocken i Dalsland år 1839. Hon fick en tuff start i livet. Föräldrarna var fattiga, outbildade torpare. Av sex barn överlevde fyra till vuxen ålder. Varken fattigdom eller barnadödlighet var något ovanligt under 1800-talet. Men det tycks ha rått större misär i lilla Sofias familj än normalt. Misshandel utöver det som ansågs vara vanlig barnuppfostran förekom. Dessutom fick familjens barn inte den utbildning som kunde förväntas. Sofia växte upp i en tid då skolvärlden var i omvandling. Många städer och byar hade organiserade skolor redan under 1700-talet. Det förväntades i annat fall att föräldrarna skulle lära sina barn att läsa eller ta hjälp av exempelvis kyrkan om de inte kunde själva. Kringvandrande lärare var vanliga och möjliga att ta till i perioder. Läskunnigheten var hög i Sverige. Även pigor och drängar behövde kunna läsa och det blev dags för konfirmation och husförhör. Men en del barn föll mellan stolarna. De behövdes på åkrarna och i ladugårdarna. Den kunskap som deras föräldrar värderade högst var den som handlade om kroppsarbete av olika slag. År 1842 togs därför ett riksdagsbeslut om att den allmänna folkskolan skulle införas i hela Sverige. Alla barn skulle ha rätt till grundläggande utbildning. Det förväntades inte att detta skulle ordnas över en natt. Fem år fick socknarna på sig att fixa lokaler och anställa lärare. Men därefter skulle varenda unge få en ordentlig grundutbildning. I ärtermärk där Sofia bodde måste alltså skolan ha stått klar senast 1847 då hon var åtta år gammal. Men Sofia var inte där. Hennes föräldrar ansåg att det var onödigt för en flicka som henne att gå dit. Det hade införts en typ av skolplikt i samband med folkskoloreformen. Men den handlade egentligen mer om att alla barn hade rätt att lära sig det som undervisades om i skolan. Löste föräldrarna det på annat sätt så var det okej. Okay. Många förmögna par valde hemundervisning åt sina telingar i misstron mot den nya organisationen och deras förmodat inkompetenta lärare. Och de barn som inte fick någon undervisning alls, de upptäcktes först långt senare, om ens alls. Sofia var ett av dessa glömda barn. Hon fick ingen undervisning överhuvudtaget. Hon arbetade och slet, men ingen tog sig tid att sitta ner med henne och stava fram ord, bokstav för bokstav. Ingen tog sig tid att förklara för den lilla Sofia hur saker och ting hängde ihop eller vad som stod i den så viktiga Bibeln. Därför blev den, för många så högtidliga konfirmationsundervisningen, en katastrof för henne. Hon kunde inte läsa och hon kunde inte mycket om Moses och Gud eller Jesus och hans lärjungar. Hon var verkligen obildad. Och som om det inte räckte med att Sofia framstod som dum så ansågs hon även som ful. Ingenting hade hon att komma med denna stackars flicka. Efter att hjälpligt ha lärt sig att läsa genom att bokstavera sig genom katechesen så konfirmerade Sofia med ett skralt betyg i kristendom. Därefter skickades hon vidare för att gå i lära som sömmerska för att sedan bli piga hos en enkefru. Trots att vi nog kan anta att självförtroendet inte var på topp hos den unga Sofia så lyckades hon genom sitt flitiga arbete göra enkefrun belåten. Kanske var det första gången i livet som hon faktiskt kände att hon dög något till. Men Sofia var ändå missnöjd med den orättvisa lott hon fått. Då de andra ungdomarna träffades och umgicks och stannade hon hemma. Varför skulle hon bege sig dit, ful och dum som hon var? Ibland, hon satt i kyrkan på söndagarna, kunde hon känna sig så besviken på livet att hon önskade livet ur hela församlingen. Hatet grodde i den späda tonårskroppen. Varför hade just hon fått alla livets nitlotter? Och varför såg folk på henne med dessa föraktfulla blickar? Så kändes det i alla fall, och så hade det gjort sedan den där förhatliga konfirmationstiden. Det var ju inte hennes fel att hon inte kunde läsa. Hon kunde väl inte hjälpa att hon inget kunde när ingen någonsin lärt henne minsta lilla av det man tydligen förväntades kunna. Livet var så vansinnigt orättvist. Men Enkefrun var som sagt nöjd, och efter ett antal år och henne så kunde Sofia kvittera ut fina arbetsbetyg. Sofia drömde, som så många andra kvinnor, om att bli gift. Helst vill hon ha en man med ordnad ekonomi. Tänk att få förestå ett eget hushåll. Men drömmannen kom aldrig. I alla fall inte för att fria. Sofia var 28 år och utan någon festman i sikte då hon 1867 valde att promenera västerut. Siktet var inställt på Norge och staden Fredrikshalt, numera Halden. Det var inte långt att gå från Sofias hembygd. Många av Haldens invånare var födda i de svenska delarna av unionen. Människor som sökte sig från landsbygden till staden kunde lika väl söka lyckan i Norge som i Sverige. Sofia kan nog ha känt att hon behövde lämna hembygden för att komma vidare– hon fick snart arbete på ett bomullspinneri, men dammet och bullret där fick henne att längta till att återigen få arbeta som piga. Helst hos någon förmögen familj. Och efter ett drygt år så kom möjligheten, tack vare det goda arbetsintyget. Det till året komna grosshandlarparet Nils Ankerstang och Katarina Elisabeth Feynwil sökte efter en tjänstekvinna. Sofia, som numera kallade sig Sofi fick tjänsten. Hon älskade sin nya ställning som piga hos en av stadens förnämsta familjer. Hon och henne i huset kom omedelbart bra överens med varandra. Nils Stang var känd i hela staden för sitt varma hjärta och stora vänlighet. Kanske såg han sorgen i sin nya pigas ögon och gav henne lite extra uppmärksamhet just därför. Även parets vuxna dotter Kristine tyckte om den lite buttra men arbetssamma Sofie. För pigans del var det tur, för av andra i hushållet blev hon snabbt illasett. Hon var sur, bitter och elak mot de andra i personalen. Då härskapsfolket kom förbi sken hon upp och fjäskade, men sen blev hon sitt vanliga, otrevliga jag igen så fort dörren slagits igen. Sofis skvallrade och försökte sätta dit sina kollegor för att själv framstå i bättre dagar. Men frun i huset, Katarine, fick lyssna på de andra anställdas frustration och förstod snabbt hur det faktiskt förhöll sig bland tjänarna. Fru Katarine funderade på att avskeda Sofie men fick inte ge hör hos maken eller den vuxna dottern. Hon var lite speciell, Sofie, men de hade ju sett vilken fin kvinna hon kunde vara. Livet hade varit tufft mot henne. Hon förtjänade en andra chans i det stangerska huset, menade de. Det fanns en tjänsteflicka som Sofie hatade mer än alla andra i hushållet. Hennes namn var Maren Johannesdotter och hon var hela tiden steget före Sofie. Hon skvallrade för frun. Hon hade koll på allt som Sofie gjorde och hon vågade konfrontera henne. Denna nebvisa jenta skulle dessutom gifta sig under hösten 1869. Hon skulle få stå brud, men inte Sofie. Exakt vad som fick bägaren att rinna över för Sofie framkom aldrig, men i oktober 1869, bara ett halvår efter att Sofie började hos Stangs, så hälde hon råttgift i Marens te. Efter att ha drabbats av uppkastningar och diarré så fördes Maren till sjukhuset där hon två dagar senare avled. Maren Johannesdotter begravdes samma dag som hon egentligen skulle fått stå brud. Läkarna misstänkte att hon drabbats av kolera, precis som så många andra i den här tiden. Åren gick och livet kändes lite lättare för Sofie när hon blivit kvitt den näsvisa och högfärdiga maren. Men frun i huset fortsatte att hålla Sofie under uppsikt. Det kände hon. Faktum var att Sofie misstänkte att om fru Katarina fått chansen så hade hon avskyddat Sofie på stående fot. Frun lyssnade till de andra tjänsteflickornas elaka berättelser om Sofie. Och hon hade insinuerat att hon misstänkte att Sofie stal. Det gjorde Sofie förvisso, men frun hade ett sånt överflöd att hon inte skulle ha märkt någonting om inte de andra pigorna berättat om stölderna för henne. Som tur var maken, gamle Nilstang, en hedersman. Honom hade Sofie lindat kring sitt lillfinger. Faktum var att hon börjat misstänka att den gamle mannen var intresserad av henne mer än bara som piga. Om så var fallet skulle han kanske fria den dan hustrun, den sura och gnälliga Katarina gick bort. När väl tanken slagit rot var den svår att få undan. Tänk om Katarina gick bort och Sofie blev fru i huset. Det var väl den mest naturliga sak i världen att Nils Stang valde sin välbekanta favorithushållerska som ny hustru. Om detta var det huvudsakliga motivet eller om det var ett mer allmänt hat till frun som fick Sofia att återigen ta steget att döda, det vet vi inte. Men faktum är att i oktober 1872, tre år efter Marens död, så blev även fru Katerine sjuk. Hon kräktes, hade smärtor i kroppen och klagade över en svidande hetta i hela kroppen. Andningen blev allt svagare och till sist dog hon i en ålder av 63 år. Att hennes tjänstekvinna Sofie samma morgon som hon blev sjuk serverat frun kaffe var naturligtvis ingenting som någon tänkte på. Det gjorde hon ju dagligen. Möjligen hade kaffet varit något bäskare just den här dagen men det var ingenting Katarina lagt märke till och ingen annan heller för den delen. Det var skönt att vara av med fru Katarine. Livet i det stangerska huset blev så mycket mer harmoniskt, tyckte Sofi. Men han, Nils stang, friade inte. Hur mycket Sofi verkligen trott på den tanken från början, det vet vi inte. Nils började bli ganska åldersstigen med allt vad det innebar. Något giftas ämne var han inte, för någon kvinna verkade han själv anse. Dottern Kristine var orolig för sin gamle far som nu förlorat sin hustru. Tänk om tjänstefolket skulle ge sig av nu när endast den gamle mannen fanns kvar som ett skröppligt minne av de storslagna dagarna. Dottern stämde därför möte med Sofie och bad henne stanna hos faden. Han var ju så fest vid Sofie som visste precis hur han ville ha det. Om hon lovade att ta hand om Nils fram till hans frånfälle så lovade Kristine henne en belöning då det var dags att fördela arvet. Förmodligen skrev dottern med dessa ord under sin fars dödsdom. Men han dog inte direkt. Först i december 1874, två år efter död, så drabbades Nils Stang av exakt likadana symptom som sin avlidna hustru och tjänsteflickan Maren. Sofie serverade honom en skål soppa. Nils blev sjuk med uppkastningar och smärtor. Ett dygn senare var han död, 70 år gammal. Dödsorsaken antogs vara akut lunginflammation men berodde i själva verket på arsenikförgiftning. Att mordet på Nils Stang skedde just vid den här tidpunkten kan ha berott på att han insett att hans hustru haft rätt om Sofie hela tiden- han hade troligen till sist begripit att hon faktiskt stal från familjen och hade gjort så länge. Sofie fick den belöning hon lovats och hon blev kvar i huset. Nu var det makarnas stangs son Harald som tog över huset. Men det var fler personer som flyttade in. Där ibland den 16-åriga släktingen Matilde Wil som skulle bo hos familjen Stang en tid. Plötsligt var det liv och rörelse omkring Sofie och de andra pigorna. Många var de sysslor som skulle hinnas med. Efter några veckor som gäst blev Mathilde sjuk av helt naturliga orsaker. Sofie fick ta hand om den unga sjuklingen, vilket tog en del tid och ansträngningar i anspråk. Så plötsligt förvärrades flickans sjukdom. Hon kräktes och blev delvis förlamad i benen. Sofie vårdade henne och truggade i henne, en det ena, en det andra. Men Mathilde blev inte bättre förrän efter flera dagar. Äntligen vände sjukdomsförloppet och man kunde konstatera att Mathilde skulle överleva. Men hennes ben hade skadats och blivit mycket försvagade. Sanningen var, naturligtvis, att Sofie förgiftat Mathilde också. Men flickan var starkare än de andra offren och trots flera doser arsenik så dog hon inte. Till sist var giftet slut och Mathilde tillfrisknade. Problemet med den sjuka flickan var dock inte ur världen, tvärtom. För hade Sofie bara vårdat 16-åringen enligt vanliga rutiner så hade flickan snart varit på benen igen. Nu hade förgiftningen förstört Matildes hälsa, inte minst hennes ben som blivit lama. Sofie hade alltså misslyckats totalt. Hon hade av misstag gjort arbetet med att behöva vårda den sjuka flickan permanent. Men så kom sofis och familjen Stangs öde till en vändpunkt. Kvällen den 10 februari dånade tre kanonskott från Fredrik Stens fästning. Alla visste vad det betydde. Det brann i någon av stadens alla tättliggande hus. Folk rusade till för att hjälpa brandkåren som rullade brandsprutan genom stadens trånga gränder. Det visade sig snart att det var i familjens stangshus det brann. Grannar hade rusat dit för att undsätta behövande. Sist bars en sjuk flicka ut och lade sin till en av pigorna som stod i den byrå hon räddat från vinden. Men tur i oturen så var just den här kvällen ovanligt vindstilla och elden gick förhållandevis lätt att släcka. Endast de övre delarna på huset var förstörda och ingen hade, tack och lov, dött. Redan nästföljande dag började borgmästaren Hans Vessel, som dessutom fungerade som polismästare, att genomföra brandförhör. Snabbt insåg han att detta inte rörde sig om en olyckshändelse som brukligt. Istället förstod han att branden måste ha varit anlagd uppe på vinden. Han fick också veta att om inte grannarna räddat den förlamade Mathilde vil så hade hon slukats av lågorna. Tjänstekvinnan med ansvar för att vårda den unga Matilde hade inte lyft ett finger. när hon hade räddat en byrå från lågorna istället. Detta måste naturligtvis undersökas närmre. Vem var tjänstekvinnan och vad var det i byrån? Det visade sig att pigan med byrån var den 36-åriga Sofie Johannesdotter. Hon hade tjänstgjort hos familjen Stang i sju år och omdömen om henne var minst sagt turdelade. Intrycket som Vessel fick var dock att kollegor och annat tjänstefolk i grannskapet hade svårt för svenskan. De som talade gott om henne var främst en del härskapsfolk som hon var väldigt len mot. Sofie hade sett bära bort saker från vinden veckan innan branden. Kunde det vara hon som tuttat på? Sofie själv nekade vid förhör till att ha varit på vinden veckorna före branden och hon hade absolut inte tänt på. Men varför hade hon då räddat en byrå istället för att undsätta Mathilde Vil? Nej, det kunde hon inte svara på. Inte heller ville hon säga vad det varit i byrån. Polischefen beslutade sig för att fängsla Sofie, något han fick medhåll om från högre ort. Dock ansågs det ännu inte finnas skäl för åtal. Undersökningarna och förhören skulle fortsätta medan Sofie satt inlåst. Och det var som att folket i Fredrikshald vaknade till då ryktet började gå om att Sofie Johannesdotter satt fängslad, misstänkt för stöld och mordbrand. För visst hade väl många avlidit i det stängerska hushållet sedan Sofie kom dit. Såna där märkliga, hastiga dödsfall. Människorna började skvallra om saken och kunde foga samma de pusselbitar som de tidigare gått och hållit på själva. Polischef Vessel brukade inte lyssna på skvaller, men nu kunde han inte hålla bort all den information som sköljde över honom. Han hade fullt upp att bena ut vilka dödsfall som Sofi skulle kunna vara inblandad i och vilka anklagelser som verkade grundlösa. Bland annat hade ett barnlik flutit upp i älven tisdag under vintern och detta satte folk nu i samband med Sofi, Men detta verkade sig snart vara helt grundlösa rykten. Ett av alla vittnen togs på extra stort allvar. Hon hette Kaiser och kunde berätta att Sofie vid tre, fyra tillfällen varit på henne om att åka över till Sverige och Sofis hemtrakter för att köpa råtgift. Detta råtgift var i själva verket arsenik och såldes ganska öppet av en specifik gård farihandlare i Dalsland. Kaiser hade vägrat men Sofia hade varit på henne gång på gång och lockat med både nya kläder och pengar. Kajsa hade aldrig fallit i föga men hon hade frågat Sofie vad hon skulle ha detta förbjudna medel till. Sofie hade då berättat att hon skulle blanda arseniken med brännvin och smörja in sig med blandningen för att motverka gikt. Då Kajsa sen hört sig för hade ingen någonsin hört att Sofit skulle ha lidit av den åkomman. Hans Wessel beslutade sig för att resa över till Sofis hemtrakter och se om han kunde få fram information där som gav honom bevis mot den tystlåtna pigan. Och han var lyckosam. Det visade sig nämligen att Sofie stulit en hel del unika skatter från Stangs familj och flera av dessa påträffades nu i ärtemarkssocken. Wessel tog värdesakerna med sig hem och konfronterade Sofie med dem. Långsamt började hon då erkänna den ena stölden efter den andra. Några mord ville hon dock inte kännas vid. Under de gångna dagarna hade polisen också fått tag på den byrå som Sofit sätts rädda från vinden under brandkvällen. Då den bröts upp hittades ännu mer stöldgods samt ett för Sofie mycket kompromitterande brev. Det var en gammal väninna i Sverige som sänt Sofi brevet fyra dagar innan Nils Stangs död. Hon hade skrivit att hon äntligen sänt det hon lovat. Det hade tagit tid och hon inte funnit något pålitligt bud förrän nu. Vidare undersökningar visade att det utlovade paketet innehöll ett som brevskrivarens bror tagit med sig till Sofi i Fredrikshald. Sofie medgav även dessa stölder, men något råtgift eller inblandning i några mord. Nej, det visste hon ingenting om. Hans vessel suckade irriterat. Det behövdes ordentliga bevis. Sanningen var ju faktiskt att ingen visste om de döda verkligen mördats eller om de dött av naturliga orsaker. Han ansökte därför om gravöppning för de tre människor som dött på ett märkligt sätt sedan Sofie kom till huset. Maren Johannesdotter. Katarine Elisabeth foj och Nils ankerstang. Kropparna var naturligtvis i mycket olika skick och de togs till Ebenezer sjukhus och förbereddes för obduktion. Marens kvarlevor hade varit i jorden i hela sex år, medan Nils bara varit död i några månader. Nils vässel fick då en idé. En tanke som kan tyckas inhuman men också brukade vara mycket effektiv. Han tog med sig den anklagade Sofie till sjukhuset och lät henne se resterna av de människor hon en gång arbetat med och åt. Tillsammans med sina kollegor pepprade Wessel sedan pigan med frågor samtidigt som hon försökte värja sig från både lukten och synen framför sig. Och det fungerade för till sist bröt Sofie ihop och erkände att hon dödat både Katarine och Nils. Mären ville hon dock inte tillstå att hon förgiftat. Men konstaplarna hade fått så det Läkarna gjorde resten av jobbet. Efter en noggrann undersökning av de mänskliga resterna så kunde de meddela vässel att alla tre personerna hade arsenik i kroppen. Även Matilde hade blivit förgiftad visade det sig. Orsaken till hennes förlamade ben var arsenik. Rätten ansåg att motivet till gärningarna var av underordnad betydelse. Sofia hade under förhören växlat mellan olika förklaringar och hon var känd för att vara mycket lögnaktig. Den 19 juli 1875 föll domen. Den löd. Tjänsteflickan Sofie Johannes dotter bör för mord, däribland på sin husbonde och matmor, för försök till mord, mordbrand och stöld dömas till att ha sitt liv förverkat. Någon rätt psykiatrisk undersökning var det aldrig tal om, även om hennes psykiska tillstånd omtalades i rätten. Sofis egen försvarare förklarade att det här är dumme som hennes ondsinta själbeskaffenhet med tiden vunnit över henne. Huvudsakligen måste tillskrivas en bristfällig uppfostran och undervisning i barnaåren. Dödsdomen överklagades två gånger under hösten, men den 27 november 1875 skrev Sveriges och Norges kung, Oskar II, personligen under det dokument som innebar att domen skulle verkställas. Datum sattes till den 18 februari 1876. Hela tiden under Sofis fängelsetid hade hon haft sockenprästen Nikolaj Fri som sin själasörjare, och de två hade kommit varandra mycket nära. Under ett halvårs samtal hade Sofie sakta börjat förlita sig på Gud och hitta lugnet. Detta med hjälp av sin präst. Då avrättningsdagen närmade sig tycks prästen nästan ha mått sämre än Sofie själv. Tiden före verkställandet präglades av en hel del förberedelse. Det var viktigt att avrättningen blev värdig och vacker i all sin hemskhet. Sofie skulle förberedas inte bara psykiskt utan också fysiskt. Porträttfoton skulle tas eftersom många människor ville köpa sådana efter avrättningen. Dagen efter avrättningen skrev tidningen Smalernäs Amstiderne. Hela akten präglades av omisskändigt allvar och högtidlighet och utfördes med värdighet. Det var mer högtidligt än vid någon gudstjänst. Frågan är om socken prästen Fris också kände så efter avrättningen, då han reste hem i den hästdragna vagnen men tom plats bredvid sig. Den kvinnan han lät känna och lugnat i över ett halvår fanns inte mer. Hon hade gjort hemska och grymma saker, men han hade sett en annan sida hos henne nu återstod endast de två manskettknappar han höll i handen- som ett sista minne av den fula, bittra och modiska- men också sökande människan Sofie Johannens dotter. Hon kom att bli den sista kvinnan att avrättas i Norge i fredstid. Här står Anders och snickrar på sommarstugan- Samtidigt som man säljer el via Tibber. Med Tibbers smarta hembatteri HomeVolt är det enkelt att minska elkostnaderna. Upptäck svensk design och smarta funktioner som gör att du automatiskt kan sälja din el när det är dig som mest ersättning. Gör som Anders. Beställ ditt batteri idag på tibber.se. En tränaridol. Sven. En chockerande diagnos. Det yeah, är cancer i have. En blick tillbaka på en otrolig karriär Don't be sorry I have a good life Maybe too good Svennis, en legends liv Se nu på Amazon Prime Video Hej kopmedlem Vi vet att du gillar att göra bra affärer Så håll i semestergläder ett tag till Och grilla färsk hel oxfilé Från naturkött för 279 kronor kilo Och vill ha färska majskolmar till Får du två för bara 20 kronor du hittar ännu fler medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses! Ja, och det var berättelsen om den sista avrättningen av en kvinna i Norge- det slår mig att så mycket värdighet och respekt stod sida vid sidan med totalt barbari. Jag menar, först alla dessa människor. 3000 personer på en enda plats är väldigt många. Skrän och skrik i väntan på den grymma showen. Förvänta nästan som inför en fotbollsmatch. Tänk dig att sitta där i vagnen genom hopen med alla dessa skrikande människor som alla är där för att se dig dö. Det är knappast ett civiliserat beteende. Och sen kontrasten med en liten ceremoni, salmläsning och ett lugnande glas vin. Män i gala, uniformer eller frack med vita handskar och cylinderhatt sida vid sida om den kvinna som lägger sin hals på en stock och får sitt huvud avhugget med en stor yxa. Detta var i slutet av dödsstraffens era i Norge. Det blev allt mer ovanligt att dödsstraff som utdömdes faktiskt verkställdes. Ofta omvandlades de till livstidsstraffarbete istället. I Norge avskaffades dödsstraffet för fredstid 1905. Sverige kom några år efter. 1921 avskaffades dödsstraffet i fredstid här. Då hade dock inget dödsstraff verkställts på över 20 år. När Sofie Johannes dotter avrättades fanns inte syftet att plåga henne utöver själva avrättningen då. Så som tanken ofta varit några århundraden tidigare. Då hade brottslingar ibland avrättats på de mest vedervärdiga sätt för att riktigt få den dödsdömda att lida. Men så var det som sagt inte med Sofie. Hon skulle dö snabbt och värdigt. Förhoppningsvis skulle böden träffa rätt redan första gången. Jag tror att folk 1870 ansåg sig stå över de grymma, hämndlystna avrättningarna. De såg sig mer anständiga än så. Men var inte dessa fina ritualer bara en maskering av det mord som samhället faktiskt utförde på Sofi? För vad var tanken med att avrätta sofi? Var det för att hon inte skulle begå fler brott? Eller för att avskräcka andra? Eller hade hon helt enkelt förbrukat sin rätt att leva då hon tagit en annan människas liv? Detta är argumenten som dagens dödsstraffs förespråkare brukar framhålla och det var nog inte så annorlunda förr. Jag tänker att dödsstraffet är en kvarleva från den tid då människor i första hand ville ha dödsstraff för att de önskade hämnd. Öga för öga, tand för tand som det står i gamla testamentet. Om vi går tillbaka sig 500 eller 1000 år- så var människors liv så oerhört annorlunda- på nästan alla sätt som vi kan tänka oss. Sjukdomar härjade, familjemedlemmar dog- folk svalt om det blev missväxt. Man slaktade sina djur själv- och åt köttet som den naturligaste sak i världen. Döden var närvarande på ett helt annat sätt än nu. Men efterhand har människor fått det bättre- Upplysningstiden kom med tron på människans eget förnuft. Folk reflekterade och diskuterade. Död, blod och djurslakt fanns inte längre i varmans hem. Och då behövde dödsstraffet också humaniseras för att inte staten skulle framstå som barbarisk. Men hur man än förfinar en avrättning så slutade det ju alltid med död. Och jag kan inte se det som annat än hämnd. Och hämnd är för mig inte detsamma som rättvisa. Och sen har vi ju alltid risken att det kan bli fel. Många är de fångar världen över som efter DNA-testernas tillkomst blivit friade. Det hade varit helt omöjligt om de varit döda. Jag tycker det var intressant att läsa om allt skvaller och den spridning som pågick om Sofie som person. Bilden jag målade upp om hennes personlighet kom mycket från det som sades om henne. Hon själv ska som sagt varit ganska fåordig, förutom i sina samtal med prästen. Hon sa det vara otrevlig och bitter och för ful för att få en kar, vilket antogs göra henne ännu bittrare. Outbildad var hon också det arma flickebarnet. Men Sofie såg enligt mig ut som folk gör mest. Bilden kan ni se på min Instagram och det mest negativa jag kan säga om henne är att hon ser väldigt stram och sur ut. Men med tanke på att bilderna togs för att säljas efter hennes egen avrättning så kan man väl förlåta henne för det. Hade hon kommit från andra omständigheter hade hon säkert blivit gift. Men nu var hon en misshandlad torparunge med tvivelaktiga föräldrar. Hon hade inte fått lära sig det som barn hade rätt att få lära sig. Därför fick hon skämmas när det var dags för konfirmationsundervisning och hon inte kunde läsa. Om föräldrarna fick någon reprimand, det vet jag inte. Det antogs att Sofie inte hängde med de andra ungdomarna för att hon var ful och därmed ointressant för pojkarna. Men vad vet vi om det? Orsakerna kan ha varit många andra. Hon kanske inte fick för föräldrarna eller enkefrun hon arbetade för. Hon kanske inte vågade av rädsla att verka obildad. Hon kanske var mobbad på grund av sin familj och sitt dåliga prästbetyg. Hon kanske hade social fobi och var rädd att träffa folk. Men det antogs av omgivningen att det berodde på hennes oattraktivitet. Som att roten till allt ont var att hon var ful. Sofie hade rätt att vara besviken på den orättvisa start hon fått i livet. Hennes föräldrar hade inte backat upp henne som de borde och faktiskt var skyldiga till. Och samhället straffade mer än det hjälpte henne då prästen satte betyget obildad på henne. Men hon var inte ensam om att bli orättvis behandlad. Många var de barn som kom från hemska förhållanden men inte mördade dem för det. En dålig uppväxt är ingen ursäkt för att skada andra även om det går att förstå den ilska över alla orättvisor som Sofia kände. Detta med att upptäcka barn som far illa är ännu en av alla viktiga uppgifter som skolan har och som är lätt att glömma av. Tack och lov att barn måste gå i skolan i Sverige. Det ger barnet en möjlighet att kommunicera med vuxna utanför hemmet och skolans personal kan upptäcka om någon inte mår bra. Tyvärr faller barn mellan stolarna varje år ändå. Då och då kommer nyheter om barn som inte varit i skolan på ett tag och sedan hittas döda eller misshandlade. Föräldrarna har ringt om sjuka, förfalskat dokument eller gjort något annat för att hålla barnen från skolan och i förlängningen myndigheterna. Det vi inte ser i nyhetsflödet är varje gång samhället lyckas förhindra en katastrof. Där lärare anmäler att de misstänker att barn far illa. Misstänker. Inte vet. Det ska vi vara väldigt tacksamma för allihopa. Och hade Sofie levt idag så hade hon saknats- när alla sexåringar ropades upp den första skoldagen. Och skolan och kommunen hade inte kunnat strunta i hennes frånvaro. För alla barn har rätt att gå i skolan- Rätt att bli sedda och rätt att få ta del av det som samhället har att erbjuda. Oavsett om deras föräldrar vill det eller ej. Det är jämlikhet. Och mig hittar du på Instagram: Historiska brott, eller TikTok: som historiska brott-podcast. Du kan maila mig på historiska brott Musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att du har lyssnat. Hej då.